Dobroveče, hvaljen e, Isus i Marija, mir i dobro. Slušate emisiju Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda. S nama je večeras Zoran Milić, koordinator tečajeva za aktivno građanstvo i član Franjevačkog svjetovnog reda. E, faljen Isus. Uvijek je hvaljen. Naša tema je tečajevi za aktivno građanstvo, pa... Malo ćemo porazgovarati o tome kakvi su to tečajevi, da li se radi o jednom ili o više njih. Razgovarat ćemo o tome koji su ciljevi tih tečajeva. Razgovarat ćemo i o tome koje je to aktivno, a koje onda i neaktivno građanstvo. Dakle, imamo aktivno, onda imamo i neaktivno građanstvo. Ali idemo redom. Moje ime je Krešo Belo, član sam Franjivačkog svjetljog reda Mjestno bratstvo Kaptol. I danas bih vam htio za jedan uvodni dio prvo navijestiti jedno događanje Franjevačku tribinu koja se održava u ovu srijedu na kaptolu i koja govori o sljedećem samo trenutak da ju nađem Franjevačka tribina govori o tome o Franjevcima i kakvi Franjevci trebaju biti a tijekom predstavljanja same tribine odnosno tijekom nje biće predstavljanje knjige o svećeniku Josipu Frkinu pa želimo pozvati sve koji su mogućnosti da dođu u srijedu na Kapitol 9 u crku Svetoga Franje poslije večernje Svete mise u 19.30 i da porazgovaramo svi zajedno o tome kakvi Franjevci trebaju biti i da čujemo malo o e, veličasnu Josipu Frkinu, koji je inače bio i Franjevac, trećo redac. E, dobro, vratimo se natrag na našu glavnu temu. E, Zorane, tečaj ili tečajevi? Tečajevi. Pa o čemu se to onda radi kad ih je više? Tečajevi za aktivno građanstvo, dakle to su... Um, tečevi koji traju dakle, jednu školsku godinu, s time da ovaj puta krećemo od 12. mjeseca, odnosno od 7. 12. a završava sa školskom godinom plus ljetna škola. E, to će biti dakle, jedna subota u mjesecu, cijelodnevni tečaj, od jutra od 8. sati do 19. sati. E, dakle, e, ja bih kao uvod, ako mogu reći, e, koji je povod tim tečajima, zašto smo krenuli u ovaj projekt. E, mislim da smo svi svjesni da živimo u složenom vremenu. Drugačija su ova vremena nego što su bila prošla vremena. U našem, u zadnjih 20 godina naše društvo, naša zemlja je doživjela tektonske promjene, ako mogu tako reći. E, neovisnost, e, rat koje smo zadobili, neovisnost e, Hrvatske ulazak u Europsku uniju, mentaliteti koji su ostali, koji su iza nas, ali koji još uvijek su i prisutni, no mi želimo kao kršćani graditi ovo društvo. E, to je nešto što ne ide tako lako. Svi imamo emocije, svi to iskreno želimo, ali način kako to učiniti, za to je potrebno nešto više. Smatramo da je potrebno jedno za, taj, za to aktivno građanstvo potrebno jedno temeljno obrazovanje kako bi netko mogao biti punoljetan politički građani. Kad kažem punoljetan politički, politički građani, mislim pri tome da dakle, ima pro te kompetencije da zna da je dovoljno obrazovan da može sudjelovati u javnom životu. Evo, ukratko, nekako to je ta nit koja nas vodi. Mm. E, rekao se jednu zanimljivu stvar Da e, su ovo ako stavite, Sudbonosna vremena Da su ovo teška vremena Da su se dogodile tektonske promjene e, Pala mi je na um jedna misa Da e, mi uvijek zapravo razgovaramo o tome Kako su vremena u kojima se nalazimo e, Sve teža Kako su e, drugačija Kako je ranije bilo Ili bolje ili lakše ali e, moj zapravo dojam da mi kao kršćani se u biti uvijek nalazimo u istim vremenima. Vremena su uvijek e, teška, vremena su uvijek puna nepravde, vremena su uvijek e, izazov ispred kršćana. E, e, moje neko razmišljanje je da mi zapravo se nalazimo u odličnim vremenima koja od nas traže e, pravi kršćanski angažman ne povlačenje, ne ono se popularno kaže stavite se u sakristije, nego da mi kao kršćani svjedočanstvom svoga života, svoje vjere, svojih stavova, zapravo ta vremena činimo boljima, činimo pravima. I sagledavajući današnju i tehnologiju i ono gdje se nalazimo, ono što karakterizira ta vremena je zapravo um, brzi protok informacija. Uh, društvene mreže, Twitter, Facebook, LinkedIn uh, uh, internet općenito e-mailovi. Uh, sve te informacije uh, kolaju strahovito brzo. I uh, pitanje je zapravo koliko mi kao kršćani smo uh, spremni ili koliko smo čak bih rekao i obučeni. E, suočiti se sa tim izazovima brzog protoka informacija. Da li možda se u tome nalazi nekakav e, razlog ili motiv ili e, mogućnost da se kroz te i takve tečeve zapravo mi naučimo, obučimo da, da nas neko osposobi kao kršćane kako da se nosimo sa tim brzim protokom informacija da bi onda mogli biti e, prava djeca svjetla koja su dovitljiva kao i djeca tame. Da, e, ja nisam mislio da su ova teža vremena nego ona prethodna. E, mislim da su kompleksnija, e, složenija. E, prije možda je bilo neke stvari su bile lakše, ste znali tko, dakle, ko kako misli, postojali su ideologije. Međutim, sad nekako sve se urušava. Dakle, s jedne strane imamo de, demokratski, dakle, oblik organizacije jedne zajednice je demokracija. I ona ima svoje pravila. Dakle, mi su, kao krčini smo jedan od subjekata toga društva i trebamo doprinjeti. Dakle, imamo jedan otvoreni prostor, otvoreni sustav. Međutim, kad ga govorim da su i složena vremena, ej, ja mogu reći i teška vremena, jer gledajte, danas je velika gospodarska kriza. U Hrvatskoj ima 350.000 nezaposlenih. E, dakle sa sviju strana ako pogledamo dosta je, dosta je složeno i ljudi mladi odlaze iz Hrvatske e, Ja mislim pritom upravo ono što ti kažeš Krešo, ovaj, e, pitanje je što mi tu moramo učiniti Dakle, e, dakle o, očekuje se danas i e, takako angaž, e, da Kršanin bude angažiran u tom smislu Dakle, da on prepozna znakove svoje, ovo je naš čas, ovo je naš trenutak, to je moj trenutak, tvoj, dakle, što ću ja sad tu učiniti? Da li imam ja neko rješenje? Ja mislim da kažem uvijek razmišljati, razmi, razgovarati, dakle, mi imamo svoju zajednicu, mi imamo svoj Franjevački svjetovni red, netko ima neku drugu zajednicu, ajmo sjesti i gledati što se to događa oko nas. Da li mi tu možemo nešto napraviti? Jer eh, demokracija je otvoreni sustav, to je jedan teren, i svatko onaj koji. Mnogi žele mijenjati onako kako oni smatraju da je najbolji, to je legitimno pravo. Da li je netko, recimo, ajde, uh, marksista, da li je netko liberal, da li je netko ovo, svako ima pravo iznositi svoje mišljenje i krojiti društvo i, i željeti da društvo bude onako kako on smatra i svojih. A, da li mi imamo svoju viziju kako želimo društvo imati? Mi kao Kršan imamo svoje socijalni nauk crkve, crkva je to promislila, kako mi to društvo želimo, kako, prema čemu trebamo težiti. Nitko nema rješenja, ni crkva nije dala uh, rješenje kako t, uh, treba to strukturalno izgledati. Ali imamo jedan poticaj i prema tome trebamo ići. I, I ako nismo u toj igri, na tom terenu, onda će netko drugi donijeti rješenje. Onda ne možemo reći eto, netko je to drugi učinio. Dakle, imamo priliku, ova su u neku i bolje vremena u tom smislu. Meni su bolje vremene, ja mogu reći, evo, zato što mnogi se neće složiti ili će reći da ima tu svega i svačega, tu ima raznih inicijativa, ali Bog nam je dao to vrijeme. To je, naš, to je naše vrijeme i mi, ga moramo, mi moramo tu učiniti optimno ono što, što trebamo učiniti. Dakle, ako, se, ako uđemo u tu arenu, ako uđemo među laove, među, to su danas laovi koji će se, koji će se nama suprotstaviti, ali mi tu moramo biti kršćani, dakle, na pravi način. Pokušati druge uvjeriti u ispravnost onoga što mi vjerujemo. Jer mi, imamo, mi znamo u koga vjerujemo, kome pripadamo. I znamo da je to ispravan put i da to nije protiv nikoga. Da je to e, dobro za svakog čovjeka. Mi, mi to trebamo uvjeriti druge i stvarati, dakle, jedan sustav, jedno društvo gdje će ljudi, unatoč razlikama koje imamo, stvoriti jednu dobru platformu da možemo dalje izgračivati. Ja se nekako, ja vjerujem nekako da će o, ove podjele koje u današnjem društvu nas stvarno nekako i drmaju, meni, i to je, pitamo se kamo to sve ide, sve dublje i dublje dublje podjele, međutim, mi kao kršeni tu moramo nekako raditi na tomu da, da baš učinimo sve da stvaramo te mostove, da zajedno s drugima donosimo rješenje. Mislim, ima puno ljudi, da li su oni ateisti, da li su oni koji su ljudi dobre, dobre, dobrih namjera. I mi možemo pronaći ljude s kojima možemo ulaziti u dijalog, jer ljudi to žele. Evo, ja nekako vjerujem upravo da ti tečajevi će donijeti upravo jedan pomak u tom smislu. I ako mogu to isto reći, evo tečaj je zapravo zatvoren, neka nema više, ušlo je. Kapacitet je pun, dakle, ne možemo više očekivati. Znači, da je nad, nad nekako bio neočekivano pa velik. Je, evo, to sam zapravo htio reći. Dakle, kad smo krenuli u taj projekt, smislili smo da ako eto, se ne javi više od 15 ljudi, da ćemo nekako povući. Mislim, projekti su takvi. Ako ide, ide. Ako ne ide, ne ide. Moraš pustiti ta kola, se razbija. <laughs> Ali od jedan put ljudi su se naprosto masovno javili. Mi smo došli do broja 45, što je velika brojka i bi ćemo podijeliti naravno dakle, da se to može kvalitetno raditi. I nakon toga non-stop ja dobivamo pozive da bi želi sudjelovati svih uh, dijelova Hrvatske. Dakle, ljudi žele sudjelovati. Vide da trebaju nešto u sebi promijeniti, ne u sebi, nego na sebi. Ako, dakle, dakle, ljudi imaju svoje ono vjerničko opredjeljenje, ali nekako kako to uh, u društvu, u javnom životu, dakle, gdje je sve puno iskrica, sve puca, ljudi eksplodiraju <laughs> u tom uvjeravanju. E, ovi tečeja, vjerujem, pomoći će upravo da se počnu rješavati neki takvi problemi. Hmm. E, gledam na e, Frama portalu e, uvodni njihov tekst kojim su najavili ove tečeve. Pa evo ako se slažeš možda da pročitam. Sla. Te uvodni dio e, mene osobno je dosta se ovako dojmio. E, dakle, počinje ovako. E, znanje je moć, rekao je Francis Bacon. A što bi ti rekao kad pogledaš oko sebe, svjestan svih manipulacija prisutnih u medijima i društvu? Osjećaš li se zbunjeno i nemočno kad vidiš da se izvrću i gaze vrijednosti koje su tebi i kako važne? Želiš li sabrano i argumentirano objasniti drugome zašto su ti te vrijednosti važne i zašto vjeruješ da si u pravu? Ako na nešto od ovoga odgovoriš pozitivno, čitaj je dalje, jer možda baš nađeš ono što ti nedostaje. I ne zaboravi, Isus je svojim učenicima rekao, nemojte unaprijed smišljati obranu, ta ja ću vam dati usta i mudrost, koje se neće moći suprotstaviti niti odupriti ni jedan vaš protivnik. Luka 21. Možda je baš ovo prvi korak prema toj mudrosti. E, iz ovog zapravo... Proizlazi ovo što se tako lijepo primijetio, da e, danas mnogi se nalazi u jednom e, teškom trenutku kada se pitaju pa dobro što se to događa oko nas. E, ja imam svoje vrijednosti, ja imam svoj sustav vrijednosti i vjerujem u njih, ali e, meni čak i ne dozvoljavaju da ih ja iskažem, da ih ja govorim. E, opet e, vraćam se na, na nas kao kršćane. Naša snaga naša ludost u ovom svijetu je ono što zovemo mudrost križa. I kada govorimo o mudrosti križa o tome kako mi preko križa dolazimo do spasnja, dolazimo do Krista, dolazimo do vječnosti. Vrlo često i sami zapravo nismo svjesni u čemu se nalazi ta mudrost križa. A ovakva vremena u kojima se mi zapravo u kojima smo suprotstavljeni tolikima koji negiraju neke stvari koje, za koje su za nas kršćane očite, tipa brak, tipa vjernost djeca i tako dalje, kao da nas žele prisiliti daje, odreknite se toga, maknite to od vas, pa vidite da to više ne spada, da je to nazadno, da to spada u nekakva prošla vremena, da to više nije moderno, suvremeno, da nas živimo u internetu, imamo tablet, imamo iPhone, imamo sva čuda tehnologije, pa to treba drugačije živjeti i doživljavati. I upravo e, ta naša mudrost križa, da, hvala vam na tome što nam se suprosteljate, hvala vam na tome što pljujete po nama ili što nas omalovažavate ili što govorite sve za skupa, nama daje snagu, nama daje put prema vječnosti, put prema e, spasenju. I taj put, tu mudrost križa, mi zapravo onda pronalazimo i ovakvim, tečevima kao što je ovaj e, za aktivno građanstvo. Možda jedno pitanje da to ne zaborimo, tko je nositelj toga? Nositelj je Franjevački institut za kulturu mira. To je dakle udruga u kojemu je osnivač vijeće Franjevački zajednica. Dakle, on je imao dakle, Ja bih rekao da ovo e, ima i svoj nejako znak za kulturu mira. Kako da... E, možemo se pitati zapravo da li postoji kultura mira danas? Pa, ne znam, ne znam. Uh, ja mislim da, gled, to je ovo što se sad događa, možda treba, da se, možda se treba dogoditi nekako, naravno, do, do određene mjere, da to ne, ne ide do nekih konflikata velikih, nekako, uh, i da nama, dakle, stvarno, dogodile su se velike promjene u našem društvu i nekako moramo stvari posložiti i moramo graditi u kulturu mira, kulturu dijaloga to je nešto što treba svatko uložiti napor. I mi kršćani, dakle, ja neću razmišljati kako će to drugi, neko je agresivan, neko forsira nešto. Mislim da, recimo, sama demokracija ima očito jedan veliki problem. Dakle, s jedne strane imate jedan svjetonazor koji se kosi sa tom liberalnom demokracijom e, i koje smeta, zapravo, recimo, kad je reči o zdravstvenom odgoju i tako dalje, smetaju im, dakle, te svjetonazorske čvrste, dakle, jasne istine, jer ne mogu progurati, ja mogu reći svoj neki svjetonazor. I time imamo neku demokratsku indoktrinaciju koja, dakle, imamo problem, ali taj problem se može riješiti. Dakle, evo, tu je potrebno i kod nas kršćana da nekako probamo naći načina razgovarati sa drugima. Jer bez razgovora, bez dijaloga, i di mi moramo i sebe ispitati teško ćemo moći donijeti rješene. Naš narod je kroz povijest upravo imao problem upravo tim velikim podjelama i to, to smo mi skupo, skupo platili. A s druge strane, evo, mora, opet moramo reći, teška je kriza, ima 350 tisuća nezaposlenih. To, je, to su ljudi su u veoma teškoj situaciji i to sve za njih vrlo bolno zvuči. Mi smo htjeli zapravo ovim uh, tečajevima zapravo otvoriti druge teme. Evo, možda čisto da, da kažem neko, koje će teme biti recimo u tome koje, koje su važne za naše društvo, za naše građane, za, za našu budućnost jer to su dakle rad, pitanje rada, poljoprivredne. Recimo kad govorimo o radu, sad novi zakon o radu, prolazi mimo nas zapravo jedna činjenica da se ova vlada odriče zapravo onih, Tekovina, ako mogu tako reći, osam sati rada, osam sati odmora, osam sati spavanja i e, nedelje više, vidim, nema ni nedelje više. E, što to zapravo znači? Da nam, dola, da nam to donosi duboku nesigurnost, da mnogi mladi e, neće stupati u brak, nesigurnost, neće imati djecu, ne mogu kredit. Mi kao vjernici ne razmišljamo tako, ali velika većina ljudi drugačije razmišljamo reći Evo, Bog, Bog će provoditi, nekako neću, ne mogu, ništa u životu onako nije sigurno Imamo ovu novu priču o fleksibilnosti, fleksigurnosti u kojem, dakle, radno Dakle, nema više, kako smo rekli, osam sati nego kad ćete pozvati Dakle, sve se mijenja, tu se sve mijenja Sindikati su izgubili nas na snazi crkva jako podržava ulogu sindikata i trebalo bi ih podržati. Pitanje je koliko mi kršni razmišljamo o tom nekom socijalnom modelu gdje će ljudi biti zaštićeni. Jer ako dođe, recimo ako imate sad 30, 350 tisuća, ako se na tome nastavi, koja je to kritična točka do koje čovjek može izdržati? Da, ne, da dođe doma i nema, djeca mu nema za jest. Mislim, to je, vrlo, i o tome treba razmišljati, dakle da sjednemo i razgovaramo da uredimo to društvo mi uređujemo ovo društvo i mi kršćani budući da smo i većina ipak očekujemo da se cijene te tradicionalne vrijednosti na kojim se i naš, naš narod nekako i razvijao i, i održao opće na, u ovoj povijesti tu je tema poljoprivrede recimo zadruge. što znači zadruge danas uh, uh, selo propada nestaje, ljudi bježe prvo u gradove a sad imamo da ljudi iz gradova bježe, bježe u druge zemlje dakle, iz ove zemlje se bježi da li će Kršen reći, recimo mladi student, koji će reći ja sam završio fakultet, grijao sam stolicu, ali evo nisam našao posao, ne, evo, šta, šta imam ja tu raditi? Odlazim odavde, nemam ja šta raditi ovdje. Po meni, to je legitimno, ali ja mislim da bi Kršen rekao ja ću ostati ići ću do kraja. To je moja zemlja, to je i moje vrijeme i učinit ću sve da to ne izdržat ću nekako. Ja vjerujem da će se stvari promijeniti kad smo kod izdržavanja da bi naši dragi slušatelji izdržali s nama <laughs> možda da im pustimo sad jednu malu glazbenu stanku Skopčani u svojoj suzi kao tijelo u kaputu, mi smo kao djeca čisti na prašnjavom starom putu, a njemu čr drača, a se njime mora počt, Jer nas tamo izuščeka, svijeklo koje je rušino, sla ma tebi Bože svetim. To nam svoga sina da mo jedni druge jer u njemu svi smo braća A i one nas mrze jer je vjera svek jača A ona nam kaže vjeru, i ne boj se niti smrti I u susu je umro u njemu će uskrat. je se Vi slušate emisiju Poziv u svijetu, Franjevačkog svjetovnog reda. Današnja tema su tečajevi za aktivno građanstvo i s nama je Zoran Milić, koji je koordinator tečeva i član Franjevačkog svjetovnog reda. E, do sada smo govorili o pojedinim temama i samim tečevima. E, neke od tema koje smo do sada spomenuli bile su vezane uz rad, uz poljoprivredu, da. koje još tema imamo? Pa, evo, nismo spomenuli poljoprivredu. Dakle, radi se o ključnim temama. Dakle, svaki, svaki taj tečaj ima jednu ključnu temu, glavnu temu, sredničnu temu. I e, na to se nadovezuju, dakle, predavanja o socijalnom nauku crkve, m, biblijski aspekt e, i komunika, vještine komunikacije i tako dalje. Dakle, e, te središnje teme su, dakle, rad poljoprivreda, dakle, to je... Ono što smo već spomenuli, dakle, koliko je to važno pitanje, e, dakle, okoliš u kojem imamo dakle, vode uvijek aktualne, da li će se privatizirati ili ne, e, more, šume, otpad, energetika, sve to, nekad nismo mi o tome brinuli, ali današnje vrijeme je tako da građani moraju razmišljati što će biti, da li će netko prodati nešto, da li će to biti zajedničko dobro nije to ničija stečevina da neko kaže to je moje pa ja to mogu prodati ili tako? kako ćemo se odnositi da li ćemo pustiti da netko radi što ga je volja ili ćemo kao aktivni građani zajedno sa drugima reagirati kad treba reagirati tako? A onda imamo pitanje ekonomije ekonomska i financijska globalizacija liberalizam i neoliberalizam što je to neoliberalizam o tome se često govori Mogu možda kratko reći dakle, Mi smo nekad imali državu koja je moć I koja je određivala Kako se treba živjeti Imala svoje dakle, jasno ideolog Danas je to profit Koji jednostavno ima dominantnu ulogu dakle, Ono određuje sve dakle, Zato imamo i smanjenja Radnih prava imamo, Okoliš je sve zagađeni dakle, Zato što profit ne pita Za čovjeka njega ne zanima čovjek ne, Za njega ne zanima okoliš Dakle tu nema granice Um, ti moćnici koji jednostavno gospodare ovom zemljom ako možemo tako reći mogu raditi šta ih je volja naravno sve ima svoje granice kršćani Europa gdje smo mi u Europi Europa je sve manje kršćanska ali evo Hrvatska nije izgubila nakoraj ono kr svoje kršćanske entuzijazam i um, zato ja mislim da i uh, pape papa Ivan Pavlo 2 papa Benedikt i papa Franjo sigurno očekuju puno od da, da uh, Kršani u Hrvatskoj daju, daju veliki doprinos upravo Evropi u Europi u toj dimenziji. Pa, papa Benedikt je čak i za Franjački svjetovni red rekao, hajde, pokrenite se, crkva gleda u vas i očekuje od vas puno. Istina, pa uzmimo papu Franju, koji je, dakle, uzo ime Franju, upravo da se, da, da, da se, da se otvorimo ovaj, svijetu drugima, da sami budemo siromašni, jednostavni, da, da imamo ono čr, čvrsto evanđelosko opredeljenje. To je domoljublje, nacionalizak, uh, ident dakle, dakle, identitet, odnos dakle, prema BIH, odnos prema državi. Kako mi imamo odnos prema državi? Da li je država? Uh, čini mi se po tom nekom mentalitetu uh, još uvijek je ostao da je država neprijatelj, Da državu treba iskoristiti, da uh, neću plaćati porez. Uh, naravno, situacija je teška, pa neko donosi sudovi, zato što ne znam, ne može drugačije. Svi su to pitanja koje nas obvezuju. Demografija, migracije, malo prije smo rekli, ljudi odlaze van, sve, manje, sve nas je manje i manje, sve više starijih, jer razmišljamo o tome, da li poduzimamo nešto u tom smjeru i tako da. Evo, to su dakle središnje teme, ali one pr prati ih upravo dakle, socijalna ovog crkve i da kako, evo možda ako mogu spomenuti sam program kako, da, zapravo slušajući te ovako kad nabraš koliko se rekao da to traje? To traje, dakle, od, do kraja školske godine. Svaki mjesec, po jedna subota do kraja školske godine i na kraju ljetna škola. Tako ćemo, dakle, iduće godine, kad, dakle, kad počne školska godina, isto ćemo dakle, nastaviti taj ciklus sa tim temama. I Ali za... teme se izmjenjuju ili su prisutne u, u svakom... U svakoj suboti, da tako kažem. Svaka subata ima, naravno, svoju središnju temu, s time da, recimo, rad poljoprivreda, okoliš, sve ove koje sam nabrao, oni će se uvijek vraćati. Oni su najvažnije teme. To, je, to, to se ne smije preskakat. Obitelj, mislim, da o tome niti ne govorim. To je potpuno jasno. Da. Ko su predavači? To su kompetentni stručnjaci. Evo, evo, sad na ovom prvom tečaju imamo, prva tema je poljoprivreda, profesor Damir Kovačić, profesor sa agronomskog fakulteta, dakle, profesor Stjepan Balobančino, govorite o socijalnom nauku od crkve, Bramirko Mataošić o osnovama komunikacije, tako. E, ovako, slušajući, čini se dosta zahtjevno i hoće li to biti naporno? Pa, nama je želja da to stvarno bude kvalitetno, dakle, u smislu da stvarno ono uh, da rezultate. Dakle, da on, sud, dakle polaznici uh, jer mi ćemo uz te, te pra, ta predavanja imati i radionice gdje oni moraju sudjelovati. Teško je cijeli dan slušati predavanje mm. kako god ono bilo. Dakle, ono što smo čuli nekle, nekako neke probleme ćemo izvući, pokušat ćemo vidjeti kako neki, uh, kako stv, napraviti inicijativu, kako lobirati za, za neku ideju, za neki zakon da se unese, recimo, danas imamo hvala Bogu puno toga što treba mijenjati, tako, evo, pitanje zakona o radu, mislim da tu treba puno pažnje i, i angažmana nas kršćana da, da, da to ne prođe mimo nas. Da, e, da li postoji nekakav način, da li su prije bili ti tečevi negdje iz, već e, se održavali ili slični? Koliko je meni poznato, ovakav tip te, tečeva nije. Nije. Da li ćete na neki način moći pratiti e, rezultate ili obično kad e, se ovakav jedan zahtjevni projekt od država i kad e, se ulaže i u, e, edukaciju i osposobljavanje i tako dalje, na koji način možemo zapravo dobiti neku povratnu informaciju koliko su pogođeni ciljevi, da li su postignuti uopće i... Kako su ljudi osposobljeni za to? Oće biti nekakvih testova, pitanja? Pa neće biti testova. Međutim, kroz tu godinu dana ljudi će se upoznati. Mi ćemo uh, tu vezu zadržati s njima. Dakle, mi sigurno nećemo ići za, za tim da se predavanja održe, radionice, da oni obave svoje. Nego jednostavno da uh, se stvore krugovi ljudi sa nekim svojim interesima. Dakle, da li će neko kroz neku udrugu. Međutim, stalo nam je da postoje jedna mreža ljudi, mi ćemo uz to organizirati ogrugle stolove i dakle, gdje, gdje će se o, svim, svim, o aktualnim stvarima razgovarati. Na to ćemo i kako morati paziti, dakle, da, da ta veza umreženost bude sve i čvršća i, i kvalitetnija. Da. Um. U jednom se si spomenuo kakav je naš odnos prema državi, kako ju shvaćamo, kako ju promatramo. I e, onda mi nekako prostrujilo kroz glavu e, da mi kršćani uvijek e, polazimo od toga kad se negdje nalazimo da trebamo sebe sagledavati i prvenstveno sebe mijenjati, e, slušati vrijeme e, i onda kroz promjenu sebe zapravo uticati na druge. Na koji način uh, vidiš da ovi tečevi mogu zapravo mijenjati pojedinca? Da li da on drugačije shvaća nešto što, je, uh, što se dešava oko njega ili da on jednostavno uh, drugačije reagira ili... Uh, Bam, gdje je ta promjena? Gdje se ona može To je uh, jedna razina. Dakle, uh, dakle čovjek... Dakle, mi tu pozivamo prvenstveno kršćene, naravno, to je, dakle, zato što je u osnovi i e, evanđelje, dakle, naše temeljno opredjeljenje, ali oni koji su, evo, po svojoj savjesti žive, dakle, otvoreni ćemo biti za sve isti to nazore, da kako. E, međutim, e, mi znamo iz svako evo, ako mogu spomenuti, baš neki dani mi je nazvala jedna gospođa iz jednog drugoga grada i zainteresirana za, za, za te tečajeve. I, ali ona je možda malo krivo shvatila, ona misle se tu radi samo o komunikaciji. Kaže, ja imam ozbiljan problem. Ja jednostavno stalno se svađam na poslu, e, eksplodiram i tako dalje. I jednostavno to mi je problem. Vidim da to nije u redu. Mislim, ona je očekivala da bi ti tečevi to mogli riješiti. Uh, ti tečevi zapravo uh, omogućavaju čovjeku kršćaninu, evo, pravi, recimo, pođimo od nas, dakle da uh, ipak naučimo neke stvari, da moramo neke stvari znati. Da kada uh, želimo graditi, a želimo graditi ovo društvo, zbog svoje djece, da ono ipak bude u miru, da, dakle da on mora uh, ipak paziti što govori. Ne može, ne može se reći što nekome padne na pamet, ne možemo eksplodirati, možemo to ovako u našim razgovorima, nekim, ali na jednoj javnoj sceni tu se mora paziti jer ipak se izgrađuje, ljudi su osjetljivi i mislim da taj trud, taj napor je isto ljubav ako pođemo od toga. To je isto ljubav. Što je ljubav zapravo, ne bi sad to htio, ali ljubav je učiniti, da učinim ono što trebamo učiniti. Dakle, da li mi paše, da li, ne da mi se ulaziti u rasprave, ne da mi se, ali to treba učiniti. Da li ću se angažirati, ne da mi se angažirati zato što imam dovoljno svoga posla i ne da mi se uh, pratiti novine ili svašta pišu, ne ja to trebam učiniti. Učinit ću taj napor jer ako i ako, ako, ako ću to dati doprinos, dakle, da, da se ja izgrađujem, dakle da filtriram misli ono što, sve što se oko mene događa i da uvijek idem naprijed, to je ljubav. Ali isto također onda vjerojatno i da dobijem uh, određeno, uh, određenu uh, snagu da mogu procijeniti uh, kad i kako reagirati. Jer ono što ti pozdraviš ne znači da svaki pu kad dobije mail forvardnete na sto adresa da forvardne na sto adresa, nego dakle, da razmišljam šta je to što sam dobio. Dakle, da e, moja reakcija, i to je možda i prva i najznačajnija promjena koja se zapravo od nas očekuje kroz e, uključivanje ovakve tečeve, e, sa pasivnog prelazak na, na aktivno, na ono što je sam naziv tečeva kaže angažirano, e, živjeti kršćanstvo. Dakle. Um, možda jedno da prvo nam još jednom posumirati koji su zapravo ciljevi samoga projekta ili da pročitamo ponovo što su možda u Frami napisano, jer su to samo krasno opisali ako se slažaš znači kaže ciljevi projekta su potaknuti i razvijati zanimane, zanimanje građana osobito mladih za javne teme i moguće oblike javne zauzetosti Posredovati im potrebna znanja vještine vrednote, dakle dati im na neki način alat kako da se snalaze u svemu o tome. Pružiti osnovna znanja o strukturi države i njezinih institucija, društva i njegovih slojeva, o zakonodavstvu Hrvatske i Europske unije kojim su regulirani politički, gospodarski i kulturni procesi suremenoga društva i o demokratskoj političkoj kulturi omogućiti razumijevanje osnova osobne i društvene komunikacije te razvijanje potrebnih komunikacijskih vještina. To je nešto za e, gospodžo ovo s kojom se razgovarao. E, ja isto moram priznat, slažem se s njom jer ja vrlo često tako reagiram. Osposobiti za kritičko mišljenje, za razvijanje inicijativa i sudjelovanje u društvenim procesima. Sve će biti utemeljeno na vrednotama kršćanskog socijalnog nauka tako da polaznik nauči načela kršćanske vjere primijeniti u raznim područjima javnog života te ravnopravno pridonositi napretku demokratskog društva prema vlastitim sposobnostima, prioritetima te razinama i područjima djelovanja. E, ovdje vidimo e, zapravo e, jako, jako puno tema i pitam se e, od ovih ti si rekao 45 da imate prijavljenih, da li tih 45 će proći kroz cijelu ovu godinu ili... Kroz cijelu ovu godinu, da. To su onda privilegiranih 45. E, da, da, da. E, dakle, to je poziv koji smo uputili frami iz Kacije, da puno se javilo mladih iz, Kaca, iz dakle, nekih udruga i tako. E, da, dakle, to je ono, tu je sve zapravo, ja mislim, rečeno. Dakle, mi očekujemo da... da da se osposobe ljudi da e, formiraju svoj neki politički stav, političku misao. Tu ne mislim na politiku samo užem smislu riječi. Kad govorimo o politici, to je sam angažman čovjeka, u, građanina u javnom životu je svojevrsna politika. Dakle, e, ući u tu arenu, znati kako ali naravno, tu se očekuje dalje da se on sam razvija. To je jedan temelj, isto kao kad neko završi fakultet. Dobro, ne može se to usporaćivati sa fakultetom, ali on tek počinje. Naravno, svi ovi ljudi koji dolaze, to su ljudi koji već ima ih, koji imaju veliko iskustvo, koji su u svojim poduzećima, na istaknutim mjestima. Oni imaju svoje, svoje znanje, veliko znanje. Dakle, studenti koji imaju dosta na, na politologiji. Dakle, oni već imaju znanje o nekim stvarima. Međutim, tu je potrebno jedno širi spektar znanja. Dakle, malo tko može pohvatati sve to. Ako uzmimo kako funkcionira Europska unija, institucije Europske unije, fondovi, mi imamo još mnoge ljudi koji su u raznim udrugama. Kako, dakle, kroz te udruge razvijati suradnju sa drugim udrugama? Za mene bi bilo veliko umjeće ući u suradnju, u jedan dijalog sa nekim potpuno suprotnog mišljenja. To je meni uspjeh. To je meni velika stvar. Dakle, ako mi možemo sjesti, ne slažemo se, ne možemo se nikako naći, ali ajmo sjesti, moramo, moramo naći rješenje. Ako živimo u istoj ovo je zajednička, Hrvatska je zajednička kuća i želimo ju rediti. Ne slažemo se oko mnogih stvari. Ajmo, na, ajmo naći ono s čemu se slažemo. Ja se ne odrećem svog svjetonazora, svojih vrijednosnog sustava i tako, ali ja sam siguran da dobar, kvalitetan razgovor, ljudi koji su ozbiljni mogu, mogu puno toga riješiti. Da li misliš da danas je to više ko je glasniji, taj nadvlada ili... Pa je, ali... Ja ne, bih, ja ne su tako glasnoće se nalazi u medijima, ne. zapravo, ko kontrolira medije, ko ima pristup do medija. Može sve to tako treba biti, nekako, neke stvari tako isplivaju. Naprosto, e, ipak moramo svje, biti svjesni da su se dogodile velike promjene, da je bio i komunizam. Nemojmo se stalno izvlačiti istina na komunizam, ali ovaj, neke stvari, eto, tako, i moraju isplivati, i Nadam se da će se to sve slegnuti Da će sve nekako ići jednim, jednim normalnim tokom Ali problema će uvijek biti To je demokracija To će uvijek biti sukoba I to moramo gledati kao norm, normalno Samo trebamo, treba normalno biti Da razgovori, dijalog Bude na, neke, na jednom kvalitetnoj razini e, Kad smo govorili O gospođi I eksplozijama unutarnim Ja Nije ni to loše e, Ljudi e, Obični ljudi kad uvjer, žele uvjeriti nekoga u ono što iskreno vjeruju. Dakle, kad, im neko, kad ih neko napadne zbog njihovih vjera, onda mu on odbrusi na naj... Ono, da i opsuje. Ali nije ni to loše. Ne, ne trebamo uvijek biti baš savršeni, onako disciplinirani, kao šveđani. Onako. Nekad to iritira. Ali u ovako javnom životu tu se treba jako paziti, jer krivo, nešto krivo izgovoreno, to može jako ružno odjeknuti. I onda nastane neka lavina da se spustin iz brdo ono, snijeg i onda nema kraja sve gore i gore dok se ne raspukne ništa pa ja mislim da bi onda mogli jednu malu glazbenu stanku napraviti Dobili smo i pljesak, doduše e, za ovu prekrasnu skladbu. E, slušate emisiju Poziv u svijetu, Franjevačkog svjetovnog reda. Tema kojom se danas bavimo su tečevi za aktivno građanstvo. S nama je ovdje Zoran Milić, koordinator tečeva, član Franjevačkog svjetovnog reda. E, govorili smo o raznim temama koje će biti obrađene tokom ovih tečeva. E, meni jedna ovako pala na usporedba sa nekim događanjima koje, koje imamo u našem bratstvu na Kaptolu, a e, koje smo pokrenuli kroz dijelamice, kroz karitas, dijelamice kroz e, grupu za obitelj, e, u kojima smo obrađivali e, dvije teme. E, jedna je upravljanje novcem za katolike, e, gdje nam je... E, profesorica Zrinka Gregov koja stvarno se bavi tim poduzetništvom i, i odlična te tema obrađene, isto kroz niz radionica prošle godine i ove godine govorila o tome kako katolici i kršćani trebaju zapravo se nositi sa problematikom novca sa financijama sa kreditnim karticama sa dugovima i Uh, koliko, uh, koliko tu ima grijeha naših kojih mi nismo niti svjesni u svemu tome. I uh, završna jedna radionica koju smo baš pred par dana uh, održali uh, govorila je o samozapošljavanju, uh, gdje smo opet kroz niz razgovora uh, uh, posvijestili si uh, kako i na koji način uh, uh, kršćanski pristupiti Uh, otvaranju mogućnosti za posao u vlastitom aranžmanu, ono što bi se onda reklo samo zapošljavanje. Uh, možda da uh, čujemo kakvo se iskustvo u nejakim drugim zemljama ili drugim uh, okolinama sa ovakvim sličnim tečavima. Da, to je... Uh... Bilo je tekako prisutno recimo, u zapadne, Njemačka, Italija, Francuska, recimo Njemačka je nakon drugog svjetskog rata, nakon što je bila razrušena, nakon što je jednostavno bila obezglavljena, oni su, Njemačka crkva je pokrenula akademije za političare, za obrazovanje za političare, za, za taj javni angažman. I CDU je zapravo nekako izrastao iz, iz upravo takvih e, političara koji su se formirali upravo na tim e, akademijama gdje su ljudi e, si, razgovarali št, ka, što učiniti. Ja se sjećam predavanja e, profesora Matošića gdje je rekao, čini mi se za Austriju da su se na jednom e, okupljali isto na jednom takvom skupu ljudi i razgovarali su jedan čovjek je zapisivo i pitali su se kako, kako to društvo bi trebalo biti, što da mi, da mi učinimo kako bi to trebala struktura. Oni su svemu u tome razgovarali, dok nisu profilirali svoje stave. I, od, i od tamo se razvila jedna kvalitetna država. Danas tih akademija u Njemačkoj više nema. Oni su nekako, kako sam ja čuo, više tako existiraju, ali nemaju više onu snagu kako su imali tih prvih desetljeća. U Italiji zanimljivo, pojavilo se nakon, dakle, sredinom 80-ih godina, nakon što je kako se zvala njihova stranka demokracija kristijana, dakle demokršanska stranka koja je imala puno skandala ljudi su kršeni su bili razočarani kao što je kod nas isto danas i onda je crkva isto krenula sa tim nekim modelom za političko obrazovanje dakle za obrazovanje za, javnu, za javno djelovanje i oni to, to dosta dobro razvijaju imaju, ja mislim da svaka biskupija ima, ja mislim da imaju preko Vesto, Biskupija, skoro velika većina imaju takvi, takve neke centre svoje koje upravo okupljaju ljude i formiraju ih za, za javni angažman. E, naravno, mi smo bili, dakle, nakon 45. u, u, dakle, u jednoj ideologiji i nikome nije palo na pamet, tako nešto, i tu smo jednom velikom zaostatku. Međutim, ja s druge strane mislim da... da opet mi imamo nešto što te zapadne zemlje Oni su se umorile e, Mi imamo onaj entuzijazam Vidi, Vidiš kako je u našem narodu Mislim težar, ono, borit ćemo se Ne damo, e, tako dalje Ima nešto i to, to, to treba Artikulirati malo, treba to nekako Dobro usmjeriti i treba nam tako jedno Obrazovanje e, I zbog dijaloga sa drugima I naprosto, jer mi imamo vjeru Naš narod je kršćanski narod I da ima većina tih Tako zvanih kršćana su onako, ali opet je to duboko usađeno u nama i, i mislim da, to je, da je to takav kapital koji treba jednostavno oplemeniti, iskoristiti nekako obrađivati ja vjerujem da ti tečevi bi upravo mogli dati taj doprinos ja vjerujem u to zbog čega to vjerujem to sam ovih dana vidio dan u ljudi se javljaju sa sviju strana iz Vukovara, iz Rijeke, iz Splita ja sam, evo ja sam samo posluo mail na nekoliko adresa i to je došlo stvarno su i ljudi jednostavno su sjetili da im, to, da im je to potrebno. i To puno znači, dakle oni žele to promijeniti, žele biti bolji u tom smislu, žele uh, razgovarati. Dakle, to puno govori i mislim da na tome zbog toga treba raditi. To je krasno i mislim da nam to i daje nekakve uh, nade i onog uh, pozitivnoga u uh, svim tim E, gibanjima koje se dešavaju oko nas e, i u kojima mi vrlo često zapravo i tražimo i preispitujemo sebe kako ja trebam reagirati, kako ja trebam, da li trebam ili ne trebam. E, spomenuo sam bio na početku emisije da u srijedu, sada 27. studenog, na kaptolu 9. u Crkvi Svetog Franje se održava Franjevačka tribina koja ima temu kako svjetovni Franjevac ispisuje svoj životopis i mislim da je to upravo zapravo dobra tema za e, taj naslov a u sklopu predavanja će biti predstavljena knjiga Sretan sam što sam svećenik e, što je zapravo životopis veličasnog Josipa Frkina e, govorit će o i fra Vatroslav Frkin brati Josipov i Stjepan Lice e, ono što nejako u toj, čitao sam tu knjigu, ono što mi je u Noji bila jedna epizoda izvzetno zainteresantna je kada se otvarao, trebalo je ono, evangelizirati jednu župu i velečasni Josip je odlučio kupiti štalu jednu, pretvoriti ju u crkvu i zapravo dovesti župu i formirati novu župu u tom mjestu. I e, taj, ta scena e, priča oko svega toga mi je zapravo e, pokazala da i ovakvi tečajevi, sad pokušavam povezati te dve stvari, da i ovakvi tečevi u nama trebaju razviti e, vještine sposobnosti s kojima bi u navodnicima mogli prepoznati trenutke u kojima ćemo kupovati štalice i graditi župe, graditi nove, e, nove crkve i nove okoline. A to je ono što e, se zove nova evangelizacija. Pa eto, e, ja bih se sad u ovom trenutku zahvalio Zoranu, želim e, e, puno uspjeha što više predavači prostora kako tih 45 odabranih ne bi bili jedini nego da ih bude što više jer koliko uh, smo danas uspjeli saznati, uh, interes je jako velik. Pa evo, uh, hvala uh, svima, hvala vama, dragi slušatelji i miri do sljedeće naše emisije. Hvala Isus i Marija.